Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa salatu wa salam Ala ashrafil anbiya wal mursaleen Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma alimna ma yanfa'una Wa anfa'na ma alamtana wa zirna Allahumma ja'alna mimma yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana Allahumma aati nufusana taqwaha wa zakkihah anta khairu man zakkaha anta wali'uha wa maulaha Ya tuan-tuan, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasih masalah yani, Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita sambung lagi pengajian kita ini dan uh, pada malam ini insyaallah kita akan menyambung uh, sumber yang kedua kepada Islam sama ada di dalam uh, akidah ataupun akal ataupun kita panggil akhlak apa jua di dalam hidup kita Sumber yang utama di dalam apa ni agama kita ialah Kitabullah dan Sunnah Rasulnya. Pada mengulang pula kita telah bincang secara sepihak lalu berhubung dengan Al-Quran dan pada malam ini Insya Allah kita akan sambung perbincangan berhubung dengan sumber Islam ini yaitulah al Sunnah An-Nabawiyah atau Hadis. Contoh daripada pelajar. Ah uh, Al-Quran dan hadis ni walaupun kita sebut agak yang pertama Quran dan kedua hadis tetapi kedua-dua sumber ni adalah data atau mazhi daripada sumber yang sama iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bezanya ialah al-Quran ni sebagaimana kita dapat tahu dianya adalah dibawa oleh Jibril alaihisalam dia diambil daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ia Allah tulis di dalam Luh Mahfuz dan dibawa kepada kita dengan cara mutawatir dan membaca Quran tu adalah ibadat dan ditulis di dalam masjah yang ada pada kita itu bermula daripada surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas atau Qul'a'un jadi Quran dan hadith ni adalah sama tempat tubiknya tempat lahirnya hanya beza ialah Al-Quran ni wahyu yang dibawa oleh Jibril, lafaz dan maknanya dari Allah Sementara hadis ini ialah wahyu sama dengan Al-Quran yang berbeza ialah maknanya dari Allah Rasulullah takbir sendiri dengan lapangan. Karena itu, kita boleh tengok Al-Quran dengan hadis ini, usluk dia, gaya bahasa dia tak serupa. Tak serupa. Ha dan Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita bahawa hadis yang dibawa yang, di, yang kita sebut as-sunnah atau hadis ini ialah Datanya daripada Allah sebagaimana firman Allah dalam surah An-Najm ayat 3 sehingga sehingga 4 wa ma anil hawa in illa wahyun yuha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya tidak bercakap mengikut keinginan dia Hawa nafsu dia. Dan tidak lain tidak bukan. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi tuan-tuan. Dari pada ayat ni kita boleh faham bahawa. Al-Quran dan Hadis semuanya adalah wahyu. Yang perbeza Dalam istilah aratnya dia kata. Al-Quran. Al-wahyu al-matlu. Wahyu al matlu wahyu ...yang dibaca kepada Rasulullah SAW... ...dan hadith ni pula... ...ialah wahyu yang tidak dibaca. Nah, itu dia saja berbeza. Jadi, tuan-tuan, kerana itulah... ...apabila kita dengar hadith... ...maka kita, ras, kita kena besar. Kita kena rasa satu perkara besar dalam hidup kita. Biar kita rasa serupa kita dengar Al-Quran juga. Hanya yang berbeza daripada cara cara mari itu sahaja. Karen itulah orang yang beriman dengan Allah dan Rasul, dia akan beriman dengan apa sahaja mari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada al-Quran ke hadis, cukup bagi dia. Ha, apabila hadis tu hadis sahih, ah ha, kita tambah situ. Kalau hadis ni tak sahih, dia tak ada nilai. Ha, Insya-Allah kita kita apa nih buat tu boleh belajarlah dengan ustaz murid-murid kita hadis ni mungkin dia akan sebut secara apa ni dalam pengajian nanti atau sehingga dalam pelajaran lain. Pada malam ni kita nak pergi as-sunnah atau hadis. Dari segi dari segi bahasa. Dari segi bahasanya as-sunnah ataupun kita sebut hadis ni dari segi bahasanya sunnah ni dalam bahasa Arab juga dia definisi. Maknanya at thariqah awis sirah Cara sirah ni kita boleh terjemah dalam bahasa kita jala atau caga kaedah boleh kita sebut lah jala, caga, kaedah dan sebagainya dalam Al-Quran Al-Karim ada banyak kali sebut kalimah sunnah atau sunan dalam ayat kita ada tu, tuan-tuan tu, ni khalat min qablikum sunanun sunanun Fasirufil ardh fanzuru kaifatan atibatul mukazzibin qad khalat min qablikum tatsunungnya telah berlalu sebelum kamu sunan sunnah sunnah ha tentang sunnah ni dalam al-Quran apa sebut sunan jamak sunnah sunnah Allah kerana itu fanzuru fasirufil ardh kerana itu berjalanlah kamu di muka bumi fanzuru maka lihatlah perhatian, perhatikanlah Kaifa kana 'aqibatul mukadzibin tulalah bagaimana akibat orang yang mendustakan rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sini kalimah ni sunat. Kita nak bahas kalimah sunnah. Sunnah berasal daripada disebut di dalam Al-Quran. Dan qira'ahnya wa mari dalam lepot lafaz jamak sunan. Sunnah, sunnah jamaknya sunan. Kalau kita ambil ayat ni, Allah Subhanahu Wa Taala, seluruh kita tengok kepada perjalanan orang dahulu. Sebab orang dahulu ni kita boleh buat contoh sama ada contoh baik atau sebaliknya. Nabi-nabi orang dahulu, orang-orang eh? apa, apa ni suka kepada nabi orang-orang dahulu. Begitu juga orang yang tak kenal ke Nabi pun, orang dahulu, berapa ramah ada Nabi sebelum kita, berapa ramah umat sebelum kita, macam-macam. Kerana itulah Allah kata, suruh tengok. Kemudian, ni suruh jalan, pasiru fil'ar, suruh melaju. Kerana tu gila melaju, tu ada piti kat gini. Pasiru fil'ar, boleh jalan, silakan. Tapi, dengan ada tujuan, bukan saja saja nak jalan, pasiru fil'ar, padhuru. Tolong perhatikan, tolong tengok, ...tuluh ambil peringatan, kajian... ...kaifakan akibatul muqazibin... ...bagaimana kesudahan... ...orang-orang yang engkau... ...dengan perintah Allah dan Rasul... ...Rasul-Rasul Allah SWT... ...jadi orang-orang... ...orang lawa... ...Nabi dan Rasul ini tak ada orang berjaya... ...mati belakang... ...dan bukan mati biasa... ...mati biasa itu tak kisah sangat... ...yaitulah matinya... ...di dalam keadaan kemurkaan Allah dengan turubahana apa ni benda petaka dan sebagainya. Itu di dalam Al-Quran. Kemudian ada hadis juga Rasulullah SAW sebut. Hadis ni biasa kita dengar, Kita baca, kita pun baca dan insya malam ni kita baca. Ya itulah man <murlan> sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Ha ni tak ada bagi. Kalau sana ada bagi sebab kita ambil daripada Quran. <tid> dia dia dia ada bagi. Kalau ni tak ada nak bagi. Ini yani, pasal tulis tulis tangan Tulis apa lagi? Man sanna fil islam sunnatan hasanatan Falahu ajruha Wa ajru man amila biha ba'dahu Min ghairaan yang kusa min ujurihim shay. syaih Wa man sanna fil islam Sunnatan sayyatan Kana alaihi wizruha Wa wizru man amila biha <fungi> min ba'dih Min ghairi an yang kusamin auzarihim Ini hadis Muslim. Jadi maksudnya, ini terjemah aku tak ada sini. Pakat terjemah yang mudah kan, eh? ini, Insya Allah. Man, siapa-siapa, sesiapa, sana telah buat satu sunnah, satu cara, satu jalan, pilih Islam di dalam Islam hidupnya sebagai orang dia buat satu cara, sunnatan hasanatan, satu sunnah atau cara, tariqah, jalan yang baik, falahu ajruha, baginya pahla, kerana buat sunnah yang baik itu, wa adruman amila biha, dan juga dia dapat pahla, dia dapat pahla, orang, daripada orang yang mengamalkan sunnah itu, min ba'di selepasnya, min ghairi ayam kusak, dengan tidak mengurai sekit abuk pun min ujurihim tetap pahala orang yang ikut dia min syai sesuatu pun maksudnya kalau ada orang yang buat satu cara baik jalan yang baik di dalam hidup sebagai orang Islam lalu dengan buat tu dia dapat pahala ganjaran dari Allah kamu diajak ramai ikut dia maka orang tengok tadi dapat pahala juga dia orang pengeras tadi dapat pahala serupa orang yang ikut tu dah orang akan ikut ni tak kurang pandang dia. Tak tak luak sikit abang. Ha, ah bahasa yang mudah. Begitulah juga sebaliknya wa masanna fil islami sunnatan sayyatan. Sapa-sapa buat dalam hidup dia sebagai orang Islam ni atau dalam Islam ni satu cara yang buruk. Jalan yang buruk kana alaihi wizraha dia berdosa dengan jalan dengan mencipta jalan tersebut wa wazirum man amila Jadi dia kena tangguh Orang hok buat pekerjaan hok dia asah tadi selepas dia dosakan. Mim ghairi an yang quswa min ujurihim sa'id. Ha, sampuk ke apo pun hok orang yang mengikut dia tanda dosa mereka. Jadi tentulah supaya tadilah supaya orang buat baik tadi. Kalau sekiranya orang buat baik, satu sunnah, satu jalan dia buat, maka dia dapat pahala daripada perbuatan itu. Then orang yang ikut, dapat pahala. Dia pahala dengan itu, dapat dia juga. So apa dia orang panggil learning, ha, jual direct selling? Lebih koral lah. Ha? Ha, jadi orang direct selling, orang tua, orang besar tu, dia tak dia tak jual dah. Dia juga sarah dah. Lepas tu klik tidur di rumah. Orang okay, lahir siyah mahalir, siya, buat kerja. Lepas tu kan? Pahala boleh dia retak. Sama banyak-banyak. Sama banyak. Tak boleh kurang sekalian abu. Begitu juga orang okay, buat keburukan. Mudahnya tuan-tuan eh. Orang okay, bawa gapa-gapa dalam hidup dia. Dia buat, dia cipta. Dia buat asah pengasas. hadis ni ada sebab dia. hadis ni sebab dia lah ke mana? Sebab dia, sebab, sebab Rasulullah sebut hadis, hadir. Iaitulah. Uh, ada orang pada ketika tu Orang sesak Mari jumpa dengan Rasulullah Kain pun tak cukup Pakai makai pun tak ada Rasulullah kata siapa Dia boleh tulis dia Buat klik rumahnya. Lalu ada sahabat ambil Buat klik dia Lalu tulis Rasulullah pun sebut hadir Siapa-siapa buat satu cara baik Jadi orang ininya Dia mari memakai ke orang Lepas tu orang pakaat tiru berat Maka dia boleh pahala Orang tiru pun boleh pahala Dan orang niru dia tadi boleh faham tak Oh jadi waktu betul kalau kita buat benda baik gitu. Oh, kalau kita ada kualih ya azbillah orang buat benda-benda buruk. Orang buat benda-benda buruk ni ayah ni. Rayo dia tu dia buat tu dah dosa. Kalau kalau orang itu banyak dosa. Misal kita buat modal buat judi. Cipta kapo dia, dia asah perjudian. Tidak Kapodiyah tak kira lah. Mana kita kata dia mula Kapodiyah ni yang asal berjudi. Tak ada asal Kapodiyah berjudi. Lepas tu dia buat judi. Lepas tu. Apabila dia mati orang tu juga buat judi. Siapa kau selama-lama kau. Oh ibu tak boleh. Boleh rasa semua. Begitu juga orang asah satu tak pemikiran, amalan. Atau juga aliran kepahaman. Ia bertentang dengan Islam Bawa apa-apa pajak Ia bertentang dengan Islam Kamu dia dia Allah Lalu dia ikut Orang ikut Bukan ikut pemikiran Seorang dua wow. Kadang-kadang Sebahagian daripada masyarakat tu ikut Umpamanya sama Wak Misa Ali rekomen Wak Misa komen ini. Komenis ni? adalah satu aliran kepercayaan Yang tidak mengaku ada tuhan ataupun dia kata la ilaha illal maddah tidak ada tuhan kecuali oh, benda jahat ada. ada tuhan ada orang ramai ikut Pengasah tadi mimendosa orang, -orang ikut aliran tadi akan dosa dia dosa tadi pengasas akan timu banyak Lepas tu kianlah tuan-tuan Yang eh, lain-lain pula betul lah Kalau bahagian tak betul eh? Nak banyak sosial takut Mungkin dah Mungkin kita Mungkin tak boleh nah, Jadi apa-apa ajaran eh? Apa-apa amalan Yang diasah oleh siapa-siapa saja Yang tidak betul dengan Islam Maka dia dosa dengan amalan tu Kamu dia apa Bila ikut dia Maka bukan sahaja Dia dosa tadi tapi menanggung dosa orang lain baliknya, kalau dia buat benda baik, maka dia akan dapat benda, supaya kalau duduk di masjid, dia buat semati mati, seh mati tak, eh. dia ngasah di kapur dia ha, banyak panggilan dia itu bagaimana mudah, itu bagaimana begitu juga, itu yang benda-benda lain, supaya baik, hak ni di segi bahasanya sunnah, sunnah ni ada dalam Quran bahasa dia kelima asal ada dalam hadis kamu dia ada tentu apabila dalam penggunaan hari-hari kita hari-hari kita apabila sebut sunnah dia tak bagi sunnah buruk apa oh, ni sunnah buruk tak apabila sebut sunnah dalam penggunaannya ialah kepada yang baik ha, orang tak kata ni sunnah jahat tak cuma tadi di segi bahasanya diguna sama ada untuk buruk atau baik wala bagaimanapun di dalam penggunaan ulama-ulama dalam tulisan hanya mereka apabila sebut as-sunnah maka sebutnya benda ni benda baik dia tak jahat jahat ha, tu. Karena tu kerana jangan kata kata ah ni sunnah jahat kita kata sunnah jahat. ini jahatlah ya. sunnah ni baik-baik baik kamu -baik. ha, baik. dia tu tuan, tuan kita kita tengok pula takrif dud sunnah ni menurut istilah istilah ni istilah ulama ulama bidah ada benda hadith, ulama hadith dia berdefinisi sunnah atau takrif sunnah ulama usul peka dia berdefinisi dia ulama peka berdefinisi dia kalau kita kumpul takrif-takrif ulama-ulama ni tetap tak serupa ulama hadith dia ta'rif tak serupa dengan ulama usul peka ulama usul peka dia ta'rif hadith atau sunnah tak serupa dengan ahli peka kalau orang tanya apa yang begitu Baris-baris-baris ni baris serupa Jawabnya dengan mudah. Setiap ulama melihat hadis dari sudut dia Atau sunnah dari sudut dia Karena itulah Orang ahli hadir dia tengok hadis Sunnah daripada sudut dia Berbeza dengan ahli usul Usul ni usul feka Dia berbeza daripada ahli feka Usul ahli usul dengan ahli feka ni dia dia berbeza kita kata mungkin kata serupa hmm. yang tapi tidak dia bestlah kita tengok boleh tengok anu hadis kata apa anu hadis yang di penafsir mau sebut hang nak sikit ma'thur nabi sallallahu alaihi wasallam min qaul au amal au taqrir au sifat khalqiyyah khuluqiyyah au khalqiyyah au sirah sawa'a akana dhalika qabla al-ba'thati au ba'daha maksudnya Hadis ni maksud Uli alih hadis Dibu dipindah Segala Apa yang dipindah Yang diambil Dari Rasulullah SAW Atau dari Nabi SAW Baik Sama ada Hak diambil tu Perkataan Atau perbuatan Nabi buat atau Ataupun Hak Nabi Perakukan Dia panggil takrim Sebagai pengajaran sifat kelakuan sejarah hidup. Sama ada ia berlaku sebelum dibangkit sebagai Nabi. Atau selepas dibangkit daripada Nabi. Jadi Al-Hadis dia tengok keseluruhan. Apa jua hak Nabi buat. Hak Nabi kata. Hak Nabi setuju. Dan, termasuk sifat peribadi dia. Sifat kelakuannya, Sejarah hidup. Akhlak. Semua sekali. Sama ada sebelum dibangkit jadi Nabi atau selepas dia panggil As-Sunnah ha, dia rakuh belakang sebab apa? tujuannya nak tengok Rasulullah SAW buat itu dia, sama ada dia tak kira sama ada nak bersakut paut dengan hukum ke atau akhlak ke atau ke apa dia tak kira, dia ambil belakang ha, tu, jadi kalau kita tengok an hadis dia ruang ikut dia berbeza daripada ruang ikut Gula-ma bahagia bahagialah. Itu sebagai kamu dia ahli usul, usul fakoh. Tua-tua mungkin mengaji usul fakoh atau mungkin bahagia daripada kita tak tak tak begitu mendalai sudah usul fakoh. Kalau kita nak jadi ahli ahli dalam dalam bidang agama ni salah satu pelajaran mak ke, kita kena mengaji ialah usul big usul fakoh. Hai. Patung ngaji takah. Mereka lain usul faiqah lain. Nah, jadi kita tengok usul faiqah lagi mana. Dia tengok hadis. Manu qila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fa'lin au taqrir. Mereka ni diame dai padana bi sallallahu alaihi wasallam perkataan nabi, perbuatan nabi atau perkataan nabi yang ada sangkut paut dengan hukum. Adapun hadir-hadir sunnah rasul Yang tidak ada sakut-paut dengan hukum Dia tidak masuk dalam bidang, bidang pengajian dia ha, Karena itu dia dia ruang ikut dia Tupu sifir Karena itulah banyak hadir-hadir hukum Jadi di antara tuan-tuan Kalau nak ngaji hadir-hadir hukum Ialah kita buka sunan Sunan Nasai Ibn Majah Itu hadir Dia tulis mengikut bak-bak pek Mula-jumpa hukum lah. Tujuannya ialah nak lihat hadis. Sebab sunnah sebagai sumber hukum. Nak cari dalil. Kerana mereka, itu mereka sering sebutlah apa sebut. Sering sebut sunnah sebagai ad-dalil. Sebagaimana sebab darah Rasulullah mereka ambil. Tarak tufikum amrain lantadilu ma'in tamasaktum bihma kitab Allah wa sunnata rasulim. Maksudnya, aku tinggal kepada kamu dua perkara. Am, amrain. Dua perkara. Kita terjemah dalam bahasa kita, dua perkara. Ada juga orang terjemah dua perintah. Iaitulah, kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang kepada kedua-duanya, iaitu kita Allah SWT. Jadi maksudnya, sini, sumbah hukum. Yang tiga ahli pekah. ni pekah ini Ma'tabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hukmin dunal fardh wal wajib. iaitu alifkan pula lihat hadith ni ialah apa yang sabit hukumnya dari Rasulullah yang bukan fardu atau wajib. Kau buat nak buat selagu mana tu? Eh? Dia hanya saja nak nak si supaya kita tengok apa ni? Kalau-kalau kita baca seksual, ah, wana? Baca buku peka, lagu ni, dia sana. Baca buku hadith, lagu ni, dia sana. Baca usul peka, lagu ni, wana? Beza ni. Itu ha, jaman tu juga anak ayatnya. Kalau kita baca beza pun, sebab dia sudut, dia tengok. Fokus. Fokus kepada hadis ni, dia tengok tujuh mana, butir mana. Jadi ahli usul peka, dia tengok hadis-hadis -hadi yang ada kaitan dengan hukum saja ada Adapun hadis yang tidak berkaitan dengan hukum dia tak ca. Baik. Bagi ahli fiqh, hadis ni, as-sunnah ni maksudnya yang sabit dengan hukum akal, yang hukum ni tidak wajib dan tidak fardu. Ha, beza kan wajib dengan fardu? Ah, ha, ni diambil kira tarikh semua, semua semua apa ni, pandangan ulama. Maksud sini pet sunnah dala apa ni, menurut ahli fiqh ni dia dekat dengan sunnah anaddu apabila dalam teka kita kata sunnah, dia sama dengan sunnah benda hak tidak wajib benda hak tidak fardu dia dalam Islam ada dua, ada wajib, ada perdu wajib lain, perdu lain kita rasa serupa ada ha. terutama uh, pandangan ulama seperti Abu Hanifah dia beza wajib dengan perdu kita rasa serupa lah wajib dengan perdu dia rasa serupa tapi dalam, dalam bak ni dia buat beza di, di, di dalam mazhab Hanafi atau pandangan Abu Hanifah kerana tu kita untuk menyelesaikan masalah ni kita tak kata wajib kita kata perdu super smile super belajar usaha ni ada kata wajib usolli fardhu al-isha 4 rakaat fardhu fardhu kita tak kata usolli wajib al-isha cuma kadang-kadang kita fasih tak fasih apa kali ni fardhu ni wajib menurut sebahagian ulama Utamanya Abu Hanifah dan aliran -alir, dia dia beza beza la ke mana hak fardhu ni dalil dia daripada al-Quran sabitnya Quran khata li humkai. Hawajib dalil dia sabit dengan hadis. Tidak kuat super kuat. Dia buat contoh lagu mana? Dia buat contoh semaya fardu. Semaya hak lima waktu di fardu. Karena sabit dengan Quran, sabit dengan hadis. Kuat. Nah. Adapun wajib dia tidak ada Quran hanya sabit dengan hadis farah dia jadi jadi wajib. Supaya apa? Supaya semaya wit. Semaya wit tu wajib kepada sebagai ulama. Semaya lima waktu tu fardu. Kan itu orang kata, beza apa fardu dengan wajib? Dia kata, fardu adalah sebab saat... kerana dia ada dalil Quran dan hadis. Wajib dia ada hadis saja. Kayang sini. Ah, kerana itulah bagi setengah ulama dan uh, dalam dalam semua perkara dia tidak beza perdu dengan wajib. Dan sebagai ulama, dia beza dia bezakan antara perdu dengan wajib. Aku tak akulah dia perbezaan perbezaan apa ni benda-benda lagu tadi. Bagus juga kita tahu sebab apabila kita tahu ni tuan-tuan dia tidak jadi jadi pelik. Kalau kita kata Quran oh, ni wajib perdu. Kamu dia juga tua-tua juga sunnah juga disebut Selain daripada paniti tadi, kalau kita kata sunnah, kenapa dia sunnah? Ialah juga digunakan untuk amalan para sahabat. Terutamanya hak mereka sepakat buat. Begitu juga amalan itu dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dan juga Umar ataupun amalan itu dilakukan oleh Khalifah-Khalifah Khalifah yang 4, Khalifah Ar-Rasyidin. Itu dia kata sunnah. Walaupun Rasulullah SAW tidak buat, tetapi apabila mereka ni buat, maka dia kata juga sunnah. Tapi setakat khulafah berasidi. Dia tak gina laki-laki lain. Ini kita ambil sini. Kita ambil dulu hadis. Ia memberi gambaran kepada kita bahawa sunnah itu ialah sehingga apa yang dibuat oleh para khulafa' al rasyidin sebagai sunnah sini dia sebut Rasulullah sebut alaikum ni hadith ni hadith masyur ha, sahur sama walaikum bisunnati wa sunnatil khulafah il mahdiyina min ba'di hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dengan sunnah khalifah-khalifah yang mahdi yang dapat petunjuk selepas aku tamasakhu biha kamu kena berpegang teguh dengannya wauddu 'alaiha bin nawajiz dan adalah kamu gigit dengan gigi geraham gigit apa nak kekoh kuat jangan lepas kalau kalau gigit kat depan ni dia tak jadi tak kuat gigit jadi di sini dalilnya amalan yang dilakukan oleh halafa urrasidin ya pak ni menjadi sunnah qattun qattini Sirina Ali kata Jalada nabi sallallahu alaihi wasallam 40 wa Abu Bakr 40 wa Umar 40 wa jalada Umar samani risalah ni samanina wa kullus sunnah sila risalah silalah tidak 40 Tidak arba'ina nih, sama nina. Tapi, kok ini? Ai, patut kalah. Waktu non sunnah, maksudnya Nabi sebat. Orang yang minu agak, pak sebatan. Abu Bakar sebab 40 sebata. Umar radhiyallahu anhuma sebab 80. Ha, Beza tu sekali ganah. Saidina Ali kata wa kunnu sunnah. Semuanya sunnah. Kan itulah dia panggil hanih ha, apa ni? Nabi kata khulafa ar al-mahdi. Baik. Saidina Umar ni mana al-Khattab. Ya tidak mana dia tengok suasana keadaan ke sana dah ada orang. Mungkin orang ni minum dua kali dia sebab nak lapai apa. Ha. sebetul lah ha. jadi tuan-tuan, tapi kita bunyi sebab benda hotel pun rasa tak sil tak nak ender-ender. sebab 80 watt. Mix kali ni satu kis. Kalau dia diwakil, apa pun tiga kis. Tiga kelabang. Tu ada. Ke tap tapu agilah. Okay, Ya sebab baru ni ada demonstrasi di balai islam yang dibuat oleh pihak penjara Mau tengok sebab islam dengan sebab tidak islam dia kata ni sebab islam lepas tu selagi tu dah islam lah dia tidak islam lah sebab orang biasalah lah dia sebab sebab orang islam ni tak sakit tu, tu. walaupun banyak tak sakit kalau demo buat sini semua tengok saya tengok sini tu dengan saya tengok di Saudi lain saya tahu orang praktikal semua kalau sini kita ni berapa-berapa praktikal tak berapa nak tak berapa itu maknanya saya tengok banyak kali, bukan sekali saya tengok tu kata-kata orang sebab saya tengok, orang paca tu kata saya tengok, cuma saya tak tengok saya dengan kat tangan, dengan jazim saya tak tengok kalau orang sebab ni boleh kata banyak kali lebih daripada 3 kepakan. Kalau hak pacu tekak ni boleh lebih daripada 3 kepakan. Mati sungguh tuan-tuan. Mati mati mati. Satu mati. Allah. Tapi orang panggil duduk. Duduk kalau kita mikir kalau tengoklah betul tidak akan buat. Ah tu maknanya kaif batal hukum Islam ni dia suluh dia suluh pelaksanaan dekat. Sekali patah ya mati. Oga ha, ha, ha, kok? Putu Putuh kok? Putuh? Putuh? Tak putuh? Putuh lagi? Tak? Tak kok sekali dua kali? Ada? Buat lagi? Buat heh? Eh tapi kak kalau tu besar ya? Kalau tu kok cec cek? Tak ada? Dia bunyi sepuluh gajah kok peruk? Patuluk tu bit teh gula. Dia biasalah doktor ni wajib-wajib dia gitel mati tak mati. Ia mati. Kalau tak tak dia mati betul Kalau kalau tak kak tanye tak mati, kalau tanye ada orang yang mahu kau pesu Tak hati dia mahu kata samur. Allah mana tak mahu kita cari tanya. Jadi kita tengok sini. Nabi ni Salallahu Alaihi Wasallam dia sebab apa? Sebab ini ya tuan. Dia sebab apa? amat um, tak dia nak bila, dia bila cukup dah Pak. bila kita tak biasa, dia biasa entah, tapi memang geletik juga dia tidak, tidak kata parah dan sebagainya dia cepat jadi ada orang kena 200, dia, dia kata ini nak sebab 50 dia waktu to be it? daripada Black Mariana Mariana, sebab dia sebab, sebab masjid kita ni si tujukan Orang turun masjid kat Pakat Niko tengok Haa, Nina dia kata Orang buat PJA tak boleh Akhluk sebab ni Apa ni lah Apa yang penjara ya. ya sebab tu Haa Gitu juga Pak. Apabila orang ada pengedar ada Kau bunuh kau Nak sana ukur bunuh kan? Dia buat, buat tembik Depan masjid gini Tapi hari ni Dan siapa kelan ni Amor ni boleh tengok sok moh ni Depan rumah amor ya. lah dia buat ni Tapi tak menghasilkan Rumah depan rumah macam begini ah. Ya? Maknanya kalau kita kata sini ke parit. Ya? Dia dalam sedi besar. Pak mau duduk di sini ala parit sikit ya. Jadi boleh tengok ya? Boleh tengok foto dan nak tengok kita tak tak tak tak teruk, lagi sebab orang rumah duk leka tengok. Jadi boleh memberi satu Pengajaran lah, kalau kita tengok. Kemudian ada antara as juga disebut sebagai lawan kepada bidah. Ah. Apabila kita sebut sunnah, dia lawan bidah. Ah. Karena itu, orang kata ni sunnah, ni bidah. Ah. Apabila bidah, ah, lawan sunnah. Sunnah lawan bidah. Ah. Karena itu, tolak Orang tiga ni ada dua, depannya at-talakul bidai wa at sunni. Talak bidah, ah, talak sunnah. Orang tiga talak ni, nak mana talak bidah? Ah? Nah, mana talak sunnah dia ada kategori dia? Tolak bida'ah ni, kalau cenggah pun, jadi. Tapi tak boleh pahala. Tolak sunnah juga, masih diberi pahala. Utuh dah humuh tangga tu, tapi kalau kita bercerata mengikut kaedah sunnah Rasulullah, dia boleh pahala. Setiap kita buat apabila kena dengan hak jahil Rasulullah, Walaupun bucara yang alkit rasa abghadul halal ila Allah Taala masih diberi pahala sebaliknya bercerai juga tak ikut cara ya Rasulullah ajar ah, tak talibalah. pahala ha, siapa apa gitu dia sunnah bid'ah. Lag mana hak bid'ah? Salat bid'ah. Iaitulah orang yang menceraikan isteri di dalam waktu haid. Tak kecil jatuh, kecil jatuh. Tali kecil juga jatuh dalam. Tapi tak kena. Ah ha, kerana tu bab cerang ni kena belajar. Tapi jangan buat. Kena belajar kaedah dia. Kena tangan jangan buat. Sebab tak tak boleh lah. Ha. Apabila seseorang menceraikan isteri dia Ketika isteri dia Datah hit Datah mariferia Tolak tu tak betul Tak betul dengan sunnah rasul Ataupun dalam keadaan suci Tetapi dia melakukan hubungan Jadi kalau nak, nak berpisah juga dengan isteri ni Tapi pakak-pakak rakyat lah benda ni, ni Dia kena pastikan Tanya isteri dia lah ke mana demo ni Mariferia mari ni Datah bulan ni tamak ra kedah kalau tak tamak tak licinlah jangan sila dulu nanti dia tamak dulu suci baru boleh begitu juga kalau suci tapi ada hubungan kelamin tadi sehingga dia datang hek suci baru boleh ani ah, cara Islam memperlewatkan perceraian o tidak sedar dia kalau tanya tu dak dia tidak balas tu <laughs> balah tu tuan, tuan tak Sabannah lah lah. Aku nak demo rasa. <laughs> apa ni? Oh, bersih tak bersih. Nak boleh tanya tu. Tak, tak ada masalah anda nak. Sudah Islam, lagu mana dia didik masyarakat sehingga orang buat tu betul dan apabila buat betul tu payah nak cerah. Kok cerah-cerah ni mahu dengan panah wa wa wa tu dia tak tahu. Bini dia lagu mana isteri dia lagu mana? Pukul kata. Patutnya siapa ger tu Dia kata pula bui tiga selalu. Enggak nyaya. Sebenarnya tu ada tolak tiga ni zaman Rasulullah dia kata jatuh soc. Di zaman Rasulullah zaman sedina apa kat aku jatuh soc. Zaman sedina Umar peringkat awak jatuh soc juga. Tetapi dia tengok orang main. Dok main buat-buat orang kata buat mudah-mudah buat bahasa molek kata muka tertiga, kak jadi tiga. Ah, ha, itu ya kita tiga jatuh tiga. Kalau kalau dulu tiga jatuh satu. Right. Baik. Wala bagaimana semua negara Islam ni amat sebut sikit. Bab-bab tolak. Semua negara, negara Islam. Negara-negara Islam. Negara Arab. Orang kira berapa pun di jatuhkan. Dan di segi pentadbiran kalau kita ke mahkamah berapa kira sebut berapa Dia satu. Adalah alasan tapi di negara kita kalau sebut tiga jadi tiga hak ni di segi pentadilan kerana tiga-tiga main lah tengok mana pun baik uh, hak ni kalau nak nak ini, ni buat uh, masa lah waktu lain apa-apa ni cara pekareka uh, buat pekoh ni nanti nak mari doktor basi kat tanya dia contoh hadis Hadis tadi, dalam definisi tadi, kita tengok hadis dia ada perkataan, ada perbuatan, dan ada perakuan. Baik. Hadis contoh hadis. Hadis hak perkataan Nabi. Hadis hak Nabi kata. Hadis hak Nabi buat. Hadis hak Nabi peraku. Sebagai contoh, hadis hak perkataan ialah supaya kita dengar selalu. Innamal a'malu binia. Hak tu hak Nabi kata. Hanya sesungguhnya amalan itu sah dengan niat. Hak ni bahagian Nabi kata. Jadi, hak di dalam hadis-hadis Bukhari muslimnya kapa, banyak benar hak Nabi kata. Hak Nabi sebut. Apabila hak Nabi sebut tu ialah dia panggil hadis perkataan. Seperti Rasulullah kata, Bunia al-Islamu ala khamsin. Islam itu dibina di atas lima perkara. Itu disebut. Kalau dia sebut, sebut tu panggil hadis perbuatan. Habis hadis perkataan. Ada juga hadis, dia panggil hadis perbuatan walaupun hadis perbuatan ni kadang-kadang dia sebut, apa dia buat, supaya Rasulullah kata, kama ra usalli kamu hendak semaya supaya tengok aku semaya, lalu Rasulullah aku semaya, dia suruh tengok lagu mana dia semaya kalau dia semaya tu, perbuatan Rasul, begitu juga, kalau Rasulullah s.a.v apa ni, tawah, lagu mana tawah, ha, tu perbuatan dia panggil lagu man macam mana buat haji ha, haji ni perbuatan lagu mana bui zakat ha, zakat tu perbuatan lagu mana cukup pala cukup pala tu perbuatan ha, itu dipanggil hadis-hadis yang Nabi buat kemudian hadis yang ketiga bagi hadis betulnya kita pakai takrir takrir ni persetujuan orang buat, sahabat buat, Nabi setuju ha, itu dipanggil persetujuan Nabi walaupun kadang-kadang orang tak buat Rasulullah tak ajar lagi orang buat, Rasulullah kata homoleh jadi hadis juga sini amo bawa dua dua dua contoh yang pertamanya ialah rasulullah kata apabila lepas perang wud ha perang-perang azab perang azab ni sebenarnya orang panggil perang azab dia tidak perang tak jadi perang ataupun perang khand perang azab atau perang khand ni tuan-tuan ialah berlaku apabila selesai ni Rasulullah, Rasulullah nak nak balik ke Madinah. Kalau tuat-tuat pergi ke ke ke Madinah orang panggil pergi ke masjid itu. Masjid itu tu tempat tempat lah tu. Dia ada zaman dulu dia ada dia ada Fariq. Khandaq-Khandaq ni Fariq. Fariq ni apabila Rasulullah dapat tahu maklum ada maklumat bahawa orang mukoh akan mari sungai. Sungai Madinah. Lalu ke mana nak pertahan Madinah cadangan daripada sahabat musyarat maka Salman Al-Farisi memberi cadangan supaya buat pari untuk menghalas tentera daripada pekong pari ni dalanya kalau kalau luah dia dalanya luahnya pari ni kalau kuda lepak tak lepak dalanya kuda jatuh tak ada naik nanti dia punya arah dia eh saiz dia kalau lopak setara mana pun tanpa. kalau jatuh tak akan tak naik bayar kaya duduk tak ada kaya nak Rasulullah Rasulullah ikat bingkir dari sahabat ganding, luah panjang saya kira nak ada nun, nak hadap musuh jadi apabila mari ahzat ni dia panggil hezbo kalau kita terjumpa pasti ahzat ni puak Puak-puak daripada orang bukit Islam, orang kapeh, berpakat untuk serai Madinah. Termasuk orang kuris Mekah, mari ramai. Begitu juga tuan-tuan, marinya buka orang kuris saja. Orang Madinah, tulang juga orang Siapa dia? Antaranya Bani Quraizah. Bani Quraizah ni, dia tidak pergi pegang. Dia pergi maklumat, salur maklumat kepada orang-orang apa ni Mekah, kuris mana tempat, lagu mana lagu mana strategi agama Mekah muka dia orang dala juga ani orang belo dia pakadah ke Rasulullah supaya sama-sama mempertahankan Mekah Madinah apabila orang seluruh anak mari tetapi Bani Quraisy ni dia belok ha, apabila selesai daripada apabila orang mari nak perang tu berkumpul dengan dengan apa ni peralatan perang Allah Subhanahu Wa Ta'ala waktu ribut waktu mana wak balik kamu wak semua habis berterbangai eh? kuda tentera la apa ni tentera kuda kuda unta gapo untuk, untuk pasukan tentera apa ni berkuda ni butih pagi lagi tak leh nak egak dan semua orang eh, pakat apa ni tak leh nak pergilah ha kanak tu Allah Subhanahuwataala wicota kita wicota kita kita ni buat kerja hak kita tarak ta tu Allah tolong kalau kita nak nanti Allah tolong, nak tolong, baru kita nak buat kerja. Taklah kita buat kerja dulu. Kan tu Nabi dan para sahabat, dia buat ha apa, ha dia mampu buat, ha tak boleh buat tu, Allah akan tolong. Gitulah apa ni berlaku di dalam kehidupan Rasulullah SAW sebagai contoh. Jadi apabila lari dah berlaku, kelip-pakai tak berada, dah dalam dalam-dalam beras genuk dalam bekalan masuk pasir berlaku. Eh tu atur kena ribut pasir dia juga ada. Awak tak kenal ni tak tahu. kenal tak nampak. Tengah hari ni tabai tangih tak nampak. Ribuk fasil. Apa nak buat malek? Pagi-malam bawa tubet kamera. dia berat bawak-bawak bagi ribuk fasil ni dia berat dia masuk mata. Ribuk kita ni tak masuk mata. Ribuk fasil ni dia buat akak fasil dia bergulung. Pasir Dalam kereta penuh masuk Katuklah, tutuplah sepanjang mana Dalam kereta penuh Enggak Kalau Zarmelan ni Kita boleh tengok ribut pasir ni Kalau kena sejar pun cukup Pakar kereta tu kadang-kadang kalau -kadang, jalan dia je Kalau masuk pasir Kalau kapal tu bel, terlalu turul lah ni Ribut pasir Lebak, berat Jadi Zaman dulu wak -wak apabila, waktu di Mekah. Apabila demo tu balik, Rasulullah pun nak balik. Bagi Jibril alaihis salam dia kata ya Muhammad mu tak boleh kelik lagi. Mu kena pergi kelas Bani Qurayzah. Bani Qurayzah ni kena dia bela. Jadi Rasulullah kata dalam hadis dia, la yusalliyan ma ahadakum al-asr illa fi Bani Qurayzah. Jadi dalam dalam apabila Rasulullah kata gitu, sahabat negeri nak ke Bani Qurayzah dalam perjalan ni, masuk asal apabila masuk waktu asal sebagai sahabat pehe kena maya masuk asal rasulullah kata tak di nak suruh cepat ya? sebagai sahabat pula kata eh kita kena jalan rasulullah kata jangan semaya asal kecuali semayah dibagi korang Benar tu lepas dah nak jalan nak sapahlah amat juga maka sapahlah masuk sapah sungguhnya lepas goh lagi sebagai sahabat semaya tengah jalan dalam perjalanan sebagai sahabat, sahabat tak semaya lalu benda ni siapa? Nabi kata, ya belakang itu ha, ikrah hak maya pun ya, hak tak maya pun ya betul lah ha, itu panggil hadis ikrah ha, jadi semua sahabat tadi dia ijtihad, hak ni, dia dengar hak rasulullah kata dia apa halnya? rasulullah suruh cepat jalan kalau semaya maya. Pak ni kata, "Do Rasulullah kata maya dulu. Beliau kata betul lah. Ini sebagai contoh. Contoh yang kedua nya Khalid bin Walid, dia makan dosa. Awak seorang zaman dulu zaman ah book okay, 45 10 tahun dulu rasa hutang. Orang di Mekah tu setengah-setengah tu beli dosa. Yang dia demonstrat tu, fakta setengah, dua ratu. Dah. Fahamkanlah tu, dak tu. Konon-konon jadi ubat. Wallahum'alam tak, tak, tak, tak, tak, tak sebut ubat tak ubat. Dia hanya dak ni, serupa bewa. Di satu segi tak? Satu siri dia serupa bewa. Tetapi berbeza. Ekar dia serupa tegil. Peruk dia melerak ke tanah. Tidak peruk. Kalau dok, kalau bewa, dia tinggi peruk dia. Tidak melerak ke tanah, dia melerak ke tanah. Jadi uh, Khalid makan Rasulullah ditanya tanya Rasulullah Tak boleh makan ke Rasulullah kata Barang ni tak ada Tempat aku mekoh dulu Khalid pun orang mekoh juga Tapi mekoh tak ada Kalau okay, rasa so, dok mekoh tu tak ada ni, Tak ada tu ada mekoh Tak ada dok tu eh. mari lain Mari mana Mari malin Atau mari diri ya? nah, Pak moh banyak kot Pak moh ngajil tu Boleh-boleh kena lah 10 riah je saya demokrat. oh sedar dia mau kata dia setengah orang kita tak boleh makan arnak dah ingat ke kocin kita tak boleh dah ingat kebawa tapi ni senang. sedar tu tidak terah-terah jugalah tak nak masalah cumanya kita ni otak kita ni punuh dia ingatlah ke um, Bear World Serupa orang tak biasa beginilah Orang yang makan dog ni Serupa orang makan beluk Lagu tu Biasa orang tak biasa makan beluk ni Dia gambar orang tu tak, tak malik tak Tapi dia makan sedap Gitu juga dog tuan-tuan Tapi orang tidak nak kaitan makan ni Menggabar tak ada Mimeh, mimeh Tak ada masalah Dia satu lagi orang kata Buat minyak dog, tak ada minyak dog Dog ni semua ikan tidak tidak berminyak. Minyak, bu, bu dia minyak ha, tak minyak sedang boh buh minyak ngadiancari minyak tu. Ah ada. Tak ada kau. Jadi boleh makan dia kata, "Cuma menarteni tidak ada di negeriku di Mekah." Kalau itu aku tidak gemar. Makelah. Mananya bagi ni bagi ada. Gitu juga contoh surah Rasul Iqra. Ada sahabat apabila dia semai di belakang Rasulullah, Rasulullah intidaf. Sami Allahu liman hamidah. Rasulullah ajaknya dulu Rabbana walakal hamd Atau Rabbana lakal hamd Ada suara sahabat Amoh Rabbana lakal hamd Hamdan kathiran Tayyib wa mubarakat fihi. Nah Apabila selesai semua Rasulullah tanya Siapa namoh tadi <laughs> Rasulullah tak ada lagi tu". "Saya kata ngak Amoh Rasulullah Oh, dia kata aku tengok melekat lebih kurang dua tiga puluh orang buah nak. nak tulis buk nak tulis pandang. Jodoh, tahu lah. Robbana lakalham atau Robbana walakalham tahu sedikit lagi ham yang tayyiban mubarakan. Kalau seime tengoklah kalau tu memang keselamatan tu dia tak usah nak tambah, solih nak baca sangat banyak-banyak sebab jaya ke Kalau mai suruh dia tambah. Bagi tu lebih boleh tambah lagi. Kalau mai suruh kan. Nah, hamdan mubarakafi mil as-samawat wa mil al-ard wa mil ama bainahuma wa mil ama syi ta min sya'in ba'd. Guni tambah lagi. Ahlus sana wal majd wa ahqqa <tahye> ma qala wa kulluna laka 'ahd la mani alima atait wa la mu'tiya lima mana wa la yanfa'u zal jadd bil kalb kamu kalau makai sorok tambo sabian al-sabar ya sabian allah liman habidaha atayimah ya atay robbana al kalau kita sorok sebut lakar dah Ha, kalau tuh menerangkan dia, ya. jadi tak ada ta Hamdan kasiram tayyiban membawa kafir. Oh ni yang kau sabak macam. Rasulullah perakui. Antu perakui. Kan? Bagitulah juga. Kalau nak tambah, dah. Mila al-sama wal mil wal al-alam wal al-amabainahuma atau wabainahuma. Wal al-amashid minshayim batin. Maksudnya, Rabbana Wahai Tuhaku Laka lahamdu Bagimu lah segala puji Hamdan kathiram tayyibah Sebagai puji Hamdan kathiram yang banyak Tayyibah yang baik mubarakan fi Yang maha berkat Sekarang tu tambah lagi Sebanyak mana kita nak, nak puji Allah ni Mil as samawak Sepenuh lagi Satu ah, bahagia je nak puji Allah sebanyak mana? Sepenuh langit. Wa al-ard sepenuh bumi. Wa mil ama sepenuh antara langit dan bumi. Wa amashi tamayshay im baadu sebanyak mana makhluk yang engkau bilangnya makhluk yang engkau cipta lepas ni ya Allah, sebanyak itulah aku nak puji. Allah. Ah, orang kata biar jatah biar jatah puji Allah. biar sungguh. Sebab tadi pun cukup. Je, tapi kalau tanah tu, kau macam Ya Allah, aku nak pujimu. Aku tak henti nak pujimu sebanyak mana. Tapi aku nak puji sepenuh lagi. Sepenuh bumi. Sepenuh antara bumi dan langit. Besar tu. Dan sebanyak mana makhluk, kau yang akan kau cipta selepas ni. Raku habis. Allah, Nabi ni dia, dia dia kita. Takut kita tak go nak kata bila kita dia ajarlah ketua-kata ketua-kata tak apa munggu kita sebanyak mana kita boleh kata subhanallah dan hidup kita nak kata 33 itu pun betul-betul nah semua kan itulah Rasulullah ajar kita subhanallah wa bihabdi adada khalqihi warida nafsihi wazilata arshihi wa midada kalimat kita kata, subhanallah wa bihamdi. Maha suci sucikka ya Allah dan maha terpuji. Sebanyak mana? Adada khalqin. Aku nak puji, nak tasbih padamu ya Allah. Aku nak pujimu sebanyak bilangan makhluk. Sebanyak mana? Wallahualaikum aku tak ada. Sebanyak tu lah aku nak pujimu. Wazinata arsi. Sebab, sebab sebegak mana aku nak berberat? Sebab, sebegak timangan aras Wariba nafsi sebanyak kereta Wa wamida ada kalimati sebanyak dakwat hok tulis kalimah kalimah ucapkanmu ya Allah. Jadi kita kena kena kita kena coba-coba tengok, hok doa doa atau istighfar kau ni hok nabi ajar hok nabi ajar jangan takmu, takmu tak takmu, baca nabi oh tak abid oh dia hok sah sah. Jadi apabila kita baca ni kita merasa, kita merasa dengan Allah Kalau kita tidak Kalau kita baca Kita tak perhati, kita tidak akan merasa. Kita baca, kita perhati Dan kita cuba hayati Kita duduk seorang-seorang, kita pasal mana Subhanallah Wabiham Maksudnya Allah, puji padamu ya Allah Sebanyak mana aku Ada dah hal, hal Sebanyak makhlukmu Tak membuat Waridah nafsi Sebanyak kereta emang wazinata arsik sebanyak berat timbangan timbangannya aras mu ya Allah wa midada kalimati das banyak tulisnya dakwah hak tulis kalimah kalimahmu ya Allah kalimah Allah sebanyak banyak banyak Allah kata laukanal bahru midada dikalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi kalau laut ni jadi dakwah semua pokok-pokok jadi pensel kala nak tulis kalimah Allah ta'dib Aku dah hebatnya. Dalam ayat lain, Tamus, laut ni, batu Tamus tujuh, tujuh laut lagi. Nak tulis? Mak Allah kata tak. Ada. Jadi sebanyak tulah ya Allah. Aku nak sebut namaMu. Aku nak pujiMu. Aku nak tersbeh. Aku nak kata kasihmu pernah. Ya sebanyak. kadang kalau kita kata, kalau kita duduk, kita nengung, kita memikir, kita kita merenung ni, kita akan jadi berasa agung Allah dan kita rasa berhajat pada dia setiap saat dan setiap waktu dan kita menggunakan nikmat dia nikmat dia ni sangat-sangat sangat-sangat kita rasa terutabudi pada Allah Subhanahu SWT kemudian tuan-tuan dalih as-sunnah sama seperti Al-Quran di segi wahyunya tadi as-sunnah yang kita mula-mula tadi sunnah ni semua Al-Quran di segi wahyu. Ini dalilnya Allah Subhanahu wa taala sebut laqad manallahu 'ala almu'minina izba'tha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kano min qablu la Sesungguhnya Allah Taala telah memberi kurniaan kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri ia membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka alkitab dan alhikmah dan sesungguhnya sebelum kedatangan nabi itu mereka adalah benar-benar dalam keadaan nyata. dan di mana Wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Yuallimuhumul kitab. Nabi ini mengajak kepada orang Al Quran wal hikmah. Hikmah macam apa? Jadi para ulama mengaku Imam As syafii dah kata maksud dengan hikmah tu sunnah. Apabila sebut kita Dan susun dengan hikmah maka hikmah itu maksudnya as sunnah. di tushok. yang kedua ayat Qur'annya, amoi tidak ada dalam ni ayat Qur'annya. kalau ha? tadi surah Al Imran, surah, uh, surah Al Imran ayat satu nepa. tadi ayat satu nepa surah Al Imran. okay surah Al Imran satu ayat satu nepa. ini yang pula wal-kurnama yuzla fibuyu Min ayatillah wal hikmah. Ada pula hikmah. Inna Allah kana latifan khabira. <tuh> maksudnya, dah ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu. Rumah, rumahmu itu ialah rumah Rasulullah. Fi buyutikun. Di rumah-rumah isteri kamu. Min ayatillah. Dari ayat-ayat Allah. Wal hikmah. Dah hikmah maksudnya sunnah. Jadi, maksud sini naga ya al-Quran dan as-sunnah Al adalah kedua-dua tu wahyu. Ah ha, tu dia poin dia. Ha, sebab Allah sebut hikmah se, Allah sebut hikmah dan sebut sebelum tu ialah ayatullah wal hikmah. Kemudian dalil pada Quran, dalil daripada sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut Lafad Abu Dza sebut laqad tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma min ta'ir yaqallibu janahihi fis sama'i illa zakaral anabilhu ilman Rasulullah telah wafat dan dia dan ini, tidak ada burung yang mengembang sayapnya di langit siapa situ burung buka sayap di, di ruang angkasa tu Rasulullah sebut pada kami ilmunya dia nak cerita Rasulullah sebut belakang Bahkan juga Rasulullah kata taraktukum alal bayda lailaha ka nahariha aku tinggal kamu di atas yang putih bersih manakala serupa siya la yazibu anha illa halikum dia tidak binasa tidak menyimpang daripada jalan itu kecuali orang yang binasa. Ketetapan itu ialah kita panggil uh, quran ni Sunnah ni sifat al-Quran di sini sunah saya kalau kita nak berhenti sini Kita uh, Nuktoh mahalik ni Quran dan sunnah Semua islah Semua islah Sama ada akidah Syariah dan pukulah. Saya rasa kita berhenti sini dulu Ada lagi banyak anak-anak gini Tak tak habis Nuktoh tak Tak jump Itu banyak nah, Kita habis Kalau ayat Quran mudah tuan-tuan Ayat Quran ni kita ada Program Quran Kita boleh habis sahaja. Kalau hadis ni Kena terjemah ting Masa setakat tu dulu Pada malam ni Allah kita uh, Apa ni Jadi kasih Hak kita malam ni Ialah as-sunnah Ialah hadis Tersebut juga hadis Hadis ni yang pertama Sunnah ni Bahasa dia Di segi bahasa maknanya Jalat atau cara Kemudian para ulama' Dalam bida-bida ilmu masing-masing Tidak sepakat memberi definisi sunnah Kerana sudut yang mereka tengok adalah berbeza Kemudian yang keduanya Ialah Sunnah yang kita Sebut oleh Rasulullah SAW itu Ada apa ini Apa yang dibuat oleh para sahabat Terutamanya ialah uh, Khulafat Rashidin Dia panggil sunnah juga Super Iman Super Serina Usman bin Affan radhiyallahu anhu uh, buat berdua kali juga sunnah. juga eh. Sina Uthman ada ada kata si berdua kali ada kan tu bulan eh? tapi apa yang disebut oleh, dibuat oleh Sina Uthman itu adalah sunnah. Begitu juga Abu Bakar radhiyallahu anhu apabila dia kumpul Quran sunnah. Apabila dia apa ni Sina Uma Apabila diambil sistem dawawi, sistem pengurusan pejabat yang diambil daripada Parsi, itu juga sub. Nah, tak apa nah, Jadi, beta Pada Apa yang ini? Lagu mana nak teresak <laughs> dia sebenarnya eh ah, dia sunnah di kadang-kadang dalam masyarakat kita ni dia orang apa ni kalau kita tak ikut sunnah ikut orang nabi buat ni kan okay? ada sebahagian orangnya gini maksud saya kalau-kalau dalam masyarakat kita ni kalau kita kata ikut sunnah ni, ikut orang Nabi buat, sahabat buat, sebagainya. Namun, pada waktu yang sama, ada amalan-amalan, tradisi yang telah dibuat oleh masyarakat kita orang Islam. Jadi, anggap benda tu adalah ajaran Islam. Apabila kita padukan ajaran itu, dia tak nampak sumbernya daripada Rasulullah. Sebagai contoh, dia kata doa kita harum. Sebagai contoh, lah. Ada banyak lagi lah benda-benda itu, lah jadi lagu mana nak selesai nak selesai ni nak tengok uh, masyarakat kita ni dengan ilmu ya. dengan ilmu dan dengan belajar dia belajar tu dengan dengan nak, nak, nak cari ilmu dan hidayah daripada Allah sebab orang orang kita ni, masyarakat kita ni apabila dia terbudaya dengan satu perkara apabila dia terbudaya dengan satu perkara, dia sepati, dia, dia payah nak tinggal, dia rasa waktu betul. Apabila mari, maklumat, maklumat ni maklumat lah lama, tapi baru baru siapa ke dia, dia ternyata apa yang dia buat tadi, tidak ada dalih, tidak gapo, dia payah nak tinggal, dia kata orang ni, dia mulalah pandangan seru. Sebenarnya benda ni berlaku, ialah kerana, sebab pertama tak ada ilmu, ilmu tak siapa ke dia. Apabila ilmu tak sampai ni Rasulullah ha, ada Said Arab kata al-ihsan adu lima jahidabih manusia ni dia akan jadi seru dengan hak dia tak tahu Musuh manusia ni dengan hak dia tak tahu apabila dia dah tahu tak ada masalah Jadi masyarakat kita ni di segi ilmu ni perkembangannya baru Apabila baru ni karma kau tak tahu Amun so, nak contoh hak lain Tapi bukan okay, hak ni hak tak tak gagal berlaku di kelas <tuh> Oleh Smeja aja. Oleh Smeja aja di Lemok Kendal. Api tertanya agak kamu kalau ada di Lemok, apa hudud hukum Kalau budak-budak dekat nak beriksa, nak dekat nak beriksa Smeja aja. Salah satu benda hak berlaku, ambo rasa di Kelantan ni jarang, jarang macam Jepo tak jumpa lagi setakat ni tapi tak tahulah tak kat tempat-tempat lain. Apabila lepas bui salat, dia sujud. Orang jumpa-jumpa. Kedut sana banyak pelaku. Lepas berisalah, sujud. Jadi, hamba cuba cari. Sujud ni, ada adakah sujud lepas salai? Cari-cari punya cari, dalam hadis tak ada. Nabi tak pernah buat. Sujud, kalau tidak dalam semayah ni, ada beberapa tempat. Yang pertamanya, ialah sujud syukur. nah yang keduanya sujud baca Quran tepat tepat sujud sujudlah. lah lain daripada tu tak jumpa jumpalah kita dia disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dia kata orang sujud lepas salin ni dia kata puak-puak tak sahur kau tak erti ha, dia kata kita dia tak sujud dia kata orang sujud ni ialah golongan tak sahur kau tidak berilmu tak erti tetapi mereka ni mengatakan apabila sujud lepas lepas-lepas salat ni ialah sujud sawi. Ah, ha, sujud sawi apa? Kalau dah dah selesai tu ada lupa. Okay, kita kita okay, lalai kat dah tu, dia kata kalau tu dia sujud. Tu orang kata sama Imam Ghazali. Wala bagaimana pun Imam Ghazali jelas baca dari kitab dia petikan dia tu, dia kata sujud ni kena ada sebab keluar daripada semaya supaya dia kita wukuh di Arafah dia ada ada waktu wukuh di Arafah ni gila wukuh tak jadi kalau tidak kena waktu dia dia kata sujud pun sepatu juga dia kena ada dia ada tepat dia kerana dia ibadat ibadat ni tak boleh nak buat sendiri ibadat tak boleh nak buat sendiri tak boleh nak pun tak dengar kan? jadi pergi sujud tu apa Walaupun ada ni lupa zaman Nabi. Zaman Nabi. Okay, okay semua yang ni lupa. Kalau tak lupa masa ke sahabat tanya ya Rasulullah, kami ni lupa semuanya. Ingat rata-rata, tu orang ada sahabat dah tu. Berlaku lupa. Jadinya bawa di alun pemikiran dan sebagainya. Dia kata benar ni berlaku dah zaman Nabi. Dan Nabi pun sebut benar ni lupa sehingga kita banyak ni dilupakan oleh syaitan. Tak, tak, tak ingat berapa perkara nah, tu lupa, tu tanda lupa lupa ni berlaku sama Nabi tapi tak ada buat lagu itu tak ada sujud nah, kalau orang yang lupa kelihatan lagu naik pula ceritanya cerita sujud ni ialah karena nak doa dalam sujud kerana dia tak ada doa dalam bahasa Melayu jadi lepas maya, mongga risau lepas maya, sujud sebabnya nak doa dalam bahasa Melayu itu babak reka ha, dah tu. Bak, bak rekor, tu. Namoh, ni, nama ni, nama ghain ni. Jadi benda ni tahu, tapi jadi jad, jad, satu satu kaifiat pihak tu. Semaya kalau di muka, la mau besa, semaya. Tak paham tak sujuk, bukan ah, betul. Dan boleh tengok oi, eh, orang sujuk. Sujuk ke ikannya belakang depan kita sorokkan. Apa nak nanti orang tanya jah. Nak tanya, bukan okay, nak banyak kata. Eh, nak tanya. Mana lagi sujud lagi? Kita gitu, nak tanya gitu je. Tapi... Muka-muka yang tepat bertanya. Maksum, kita pakai kisah. Dia... Patut apa jumpa dalam kitab? Baru lagi kita jumpa. Dalam kitab... Iman al-imam as-sayuti rahimahullah. Dia tulis kitab dia... Al-amru bil-itiba' wa-nahyu anil-ibtidah. Dia kata sujud sini. sujud bid'ah. Sangat-sangat Allah merukah. Sebab... Kita telah mencipta satu sujuk. Ia tidak ada kena-mengena. Tidak ada sebab. Tak boleh sujuk, tak ada sebab. Ha, jadi, kerana tu, bagai ni bagaimana, nak buat tu? Ha, apabila kita nak buat, sebab tak ada. Oh, jadi seperti hati dah ni? Eh, jokah Allah, dia pakuh karak ni? Ha, Cuma benar ni dengan ilmu? Ha. Eh, denok. eh, Haa. Huh. <laughs> yeah. Jadi Perkara-perkara supaya ni Dia bukan mudah nak buat Lepas tu lagu mana nak sesat Nak sesat apa tak ada dengan cara lain Dengan cara belajar dan ilmu Kerana tu kita kena sebab ilmu Yang keduanya Ilmu ni Dia ada Akan ada, ada, ada Orang je. mempertahankan Dia mempertahankan orang berilmu juga Ah, ha, Hak inilah Kala tu, Ammar sengaja sebut dalam pengajian kita ni. Dia panggil sumber asli. Sumber, kok asli. Gak boleh asli. Quran hadir. Kalau kita mari ke apa-apa Kalau tidak ada dalil daripada Quran dan hadir. Tak ada dah ilmu. Tak ada dah agama ni. Agama suka Quran dan hadir. Kalau orang buat pun, dia kena ambil kepercayaan daripada Quran dan hadir. Dia tak boleh nak wari bahagia-bahagia. Tak boleh nak wari bahagia-bahagia. Baga bad basallah akidah, masalah ibadat ni selesai, tak leh nak capu tangan, tak leh nak tak boleh nak renovate. Lah. Setakat apa Nabi ajar, setakat tu je. Takak apa Nabi tunjuk setakat tu. Anda pun dalam kehidupan harian eh, boleh kita reka cipta. Nak buat kereta lagu mana, nak buat kereta tayar tiga ke tak apa. Tak apa, dalam kehidupan. Tapi dalam bab Bak ibadah dan bak akidah, dia selesai. Dan orang ni tidak, tidak fleksibel. Dia tetap sebagainya. Ha, kerana itulah, uh, pen, uh, dalam bak akidah dan dalam bak ibadah ni, kita tak boleh caput tangan. Tok, dan dalam bak ibadah, tak boleh naik ijtihad. Ada ha, apa yang ini pula? Eh. Ha, La ijtihad afil ibadah ibadat tak toleh nak ijtihad. Kalau fikirlah guna nak ibadat tak leh. Begitu juga apabila ada nas tegah la ijtihad ama an tak boleh kita ijtihad kalau nas tu dah ada. Hak orang ijtihad ni ialah benda-benda yang berkaitan dengan hukum hak, hak tak berlaku zaman Nabi Dia tidak ada dalil daripada kita Allah senda ha, rasul. Ah ni peranan ulama ijtihad. Ah ha, suku kata nak derma organ lah mana eh Haa tu boleh itihak Jadi Kalau sekiranya Apa ni bad ibadah Tak ada itihak Kerana bahagian ni bahagian sesat Begitulah juga Apabila ada nas Tak ada itihak Jadi Hak orang, -orang duduk Duduk kokeh-kokeh ni Sebenarnya Dia sumber ilmu tu Susu galuh ilmu tu uh, Tidak dipahami secara jelujur Apabila kita tak faham secara jelujur Maka sinilah berlaku masalah penambahan atau pengurangan. Jadi apa rasa nak susah ni? Belajar, kemudian belajar sebah, belajar ilmu, kemudian kita terima dengan hati yang lapar Kadang-kadang kita melakukan satu amalan dan amalan kita ni kita rasa betul dah kita warisi daripada tok nenek kita. Kemudian mari hadis eh tak betul. Amale sahabat pun tak betul. Jadi susah kita nak tinggal. Kita rasa betul juga ni. Tak ada hak betulnya sahabat. Ibarat gini tete, kalau kita ni berepo semua tunggu dalam satu majlis. Kita kata majlis kita ni hanya tak berlaku tunggu dah. Tunggu mana? Hak pertamanya tu guru Rasulullah bang. Sahabat ada dak? Sahabat tak kececak dekat nasini. Dia pakai orang Rasulullah rakyat tu lagu-lagu mana. Begini. Kalau marilah sahabat. Duduk sahabat Rasulullah tak ada. Mari tabi'i. Eh, sahabat kacak tabi'i si. Nah. Mari pula imam-imam besar. Imam-imam kita kata. Mari imam besar. Anak murid dia tak kacak. Imam-imam nah. syafi'i kacak. gitulah seterusnya. Jadi kita lah ni. Kita. Kalau nak pasti benar ni benda orang kita aman, benda kita nak buat ni kita jujur benda ni ni ada dalam amal dari Rasulullah Baik. kalau Rasulullah tak buat ada tak sahabat buat kalau sahabat tak buat ada da'i jitihak para ulama yang muktabar. dia tak lagi dah muktabar. Muktabar seperti imam-imam pak dan imam-imam yang hebat-hebat kalau tak ada, tak ada lah. Kalau mari ulama-ulama lain ni uh, Kita kena tengok dulu Karena tu Imam Malik kata Setiap ucap peoran Boleh timur, dia boleh tolong Selain daripada Rasulullah Rasulullah dia Imam Imam Malik ni, dia Imam Darul Hijrah Dia dia tak tubik Daripada Madinah Kecuali ke Mekah Tidak sempurna Imam lain, dia merantau. merantau Imam Malik tak tubik duduk di mana dia? dia, dia, dia ya? Karena tu dia kata Imam Darul Hijrah. Sehingga dia kata, "Kulu qawli yu'khaz wa yurad ila sahib hadzal qabr." Dia kata semua ucapan orang okay? boleh ambil, boleh terima, boleh timau, boleh tolak kecuali tu aku boleh, iaitu Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Orang lain ni dia kata boleh boleh kita timbang. Hak Rasulullah kata mesti timbang. Ha, ah, kan itulah kita kita kalau kita cuba belajar pakat-pakat boleh selesai ke Boleh selesai? Apa yakin duduk kita apa duduk boleh selesai dengan dengan ilmu. Karena itulah Islam ni waktu ilmu tak depan. Apabila warai ilmu ni insya-Allah kalau orang patuh pada sistem sumber insya-Allah dia akan selesai. Dan kita jangan harap ilmu ni boleh sesebar dengan cepat. Dia akan ambil masa Step, step, step Pada satu waktu Dia akan Apa ni Akan tersibar dengan moleh Bayangkan kalau kita kata Zaman Rasulullah tu Tak ada soal yang Islam Tapi dengan berkat Usha Dia tak kena perik uh, Lelah Dan pun katakan -kata, Akhirnya Islam tu masuk setiap rumah nah, Kita pun Kita buat lagi tu Barang-barang kita no sumber daripada asli ni kita kena rayap, pakat rayap, pakat rayap orang tu rayap sikit-sikit kan ni kan. Dah apa ni kalau kalau orang tak setuju sobat. Oh dia bubak dia sebenarnya sobat. Ha patut kena baca surah wal kasri banyak-banyak. Padahal sobat tu command orang jangan payah makan, lepas makan aja berhenti. Awak undak nak betul ya. Wal asri ni walaslna alinsana fi khus. Fa lisyahu gih illa allazina amanu wa amilussaliha katunew bi mai amal salih. Bi mai amal salih ni amal ikut syariat Rasulullah. Ikut cara Rasulullah tu baru amal salih. Kalau kita buat banyak tapi tak kena dengan hak Rasul tidak amal salih. Ime so, ikhlas kemudian buat serupa Rasul buat baru Allah terima wa tawasaw bil haqq kena pesan putuh amal soleh umi amal soleh kena pakat pesan kena pakat buaya patu wa tawasaw bis-sauf dak kala kata semua ha, so jadi kita tidak jadi senduk ya kita duk jadi senduk kita nak suruh orang terima kita kadang-kadang kita lupa kita nak pergi kita pergi lebih sana Allah waraya ke nabi hey Muhammad mu ning tinggap apa aja aku hisa jadi kita pun kena duduk-duduk Kita jumpa ayat Nak terima tak terima itu saatnya Kita lepas dah <tuh> Dan Allah pun Allah pun beri jamin eh. Kalau orang baik-baik ni Akan sapa Akan tersebar kalau kita usah sikit Akan tersebar Dan orang ni nak hantar kita perlu betul Umat Islam ni betul dengan orang Rasulullah Orang ni Dia nampak payah Tapi jalan je jala lah kalau dapat terima alhamdulillah tak timu insyaallah dia akan timu ha, kita dekat gitu kita jangan jangan putuh ah oh, orang tak timu dah jangan tak timu esok boleh nanti dia arke boko dan fikir sebagainya istilah pandai gamat kau aku tahu. Ha ha. Ya. Yeah. Smart work. Ya. Yeah. Yeah. Yeah. Ah. A kasabah. <tid> Bugak tak kan. Allah dia Hotdog ke telajak tu. Dia ama ama pun setuju. Benda-benda ni ya benda tak ada pulanya. Tapi dia ni semakin rancak. Dah. Moga dia si ada dari radio TV lah. Dia dah sangka benda-benda ya ni, dia dia tu cepat tersebar, antara faktor yang cepat tersebar. Benda-benda lagi ni ialah kerana disokong oleh pihak pemerintah. Dia cepatlah. Sebab pihak pemerintah dia ambil apa ni? orang panggil tabana. Dia ambil, dia, dia charge, dia kutip, dia dia beri dia beri tepat. Malah dia sedikit juga. Kini ini sebenarnya kalau kita kata doa awak tahu? Nak doa ni? doalah bila-bila pun tak ada. Apa. Tapi kita meletakkan doa wa awal tahaww akhir tahaww, ta tahu ta ambil sabuk tau ah, ni. Kita kena cek Rasulullah buat ke tak? Tu ugamo dak sik. Kalau Rasulullah tak buat, tak ada. Kita mudah ya. Hujannya Rasulullah buat dak. Rasulullah kata, "Taraktu fikum abra'i. Aku tinggal kepada kamu dua perkara." dan kamu tidak akan sesak kalau dua kadahkan iaitu kita Allah senara. Quran ada ayat ke? Tak ada. Amalan Rasulullah ada buat tak ada? Tak ada. Tapi mimillah orang okay, berunjuk. Tahu Rasulullah kata, Rasulullah, dah Rasulullah tak buat, pu oh, Rasulullah tak lagi ha, Ini kaedah ngaji. Ini kaedah ngaji. Kaedah ngajinya Bak bab akidah dan ibadat ni, kalau Rasulullah tak buat taklah buat. Ha, doa tu ibadat ke? Bukan hukum Ibadat Tak ada Abang rasalah semua yang faham ibadat Doa awak tahu Akhir tahun ni doa ni ibadat Ad-doa bukul ibadat Doa tu otak ibadat Baik Kalau sekiranya Rasulullah tak buat Barang ibadat ni Tak boleh kita buat Kalau Rasulullah tak pernah panggil orang Tak boleh buat Kita mengupacara ke tak ada wanapula kita mengupacara doa tu asalnya boleh tapi mengupacara tu dia panggil uh, tafiq idafiah bidah idafiah jadi bagi-bagi ni, ni kita boleh kan okay, orang-orang okay, apa ni uh, berdoa tapi kita tidak buat kaifiah nak nak kata rasulullah buat rawang awal muharram awal baru ni sayyidina umayyah terasah nak pergi di mana hak Rasul? Di segi di segi sejarahnya zaman Rasulullah tidak ada tahun baru. Tak ada zaman sidin umat, zaman sidin umat tak ada tahun baru hijrah. Zaman sidin umat baru ada. Zaman umat bila dia terima surga, orang sebut bulan Muharram, bulan Safar, tahu berapa? Ha, tu baru dia panggil sahabat lah ke mana kita ni, alaf depan lagi ni lalu para sahabat memberi beberapa cadangan lalu salah satu cadangannya letaklah hijratul rasul sebagai tarikh awal tahun untuk tahun hijri rasulullah, rasulullah hijrahnya boleh ramil awal ha, tu sahabat tak bapa dia buat bulan Muharram. Bulan Rabiul Awal dua bulan lagi lepas Safar baru. Rabiul Awal. Nah, sahabat kata dia dia berfikir mimik Rasulullah hijrah Dua 12 Rabiul Awal Safar ke Madinah. Tetapi Rasulullah niat nak hijrah Dia orang lain, bulan hijrah pada bulan Muharram, dua bulan sebelumnya. Lalu dia ambillah bulan Muharram sebagai boleh dia bagai ni tanduk zaman Rasulullah ni awat awat ini awal -awal lagi. jadi dia boleh tanduk zaman Rasulullah sini nama tak buat apa tak ada sejarah tak ada bukti sini nama apa buktinya tak ada buat jadi kita di buah ni on bener lah rek apa ni kalau kita ibarat kan baik lah baik baik tak baik ni eh, Rasulullah kata begini man ahdasa fi amrina hada ma laisa siapa-siapa buat benda baru dalam agama nak buat benda baru dalam dalam bahasa lain tak apa ni fi amrina hada ai fi hada din ma laisa menyambung kepada agama pawarat dunia ada dua hadis hadis inna al-amanu binniat wa hadis man ahdasa dua hadis ni dia jadi neraca pertimbangan Hadid innamal a'malu binniat dia neraca timbangannya di segi niat. Niat ni betul tak betul, hadis ni. Patut amalan kita betul tak betul, man ahdatha fi amrinaha. Dua hadis ni dia jelaskan. Hadis ni, di ni di segi ukurannya di segi niat ikhlas, hadis ni di segi amalan. Mana-mana amalan yang niatnya ikhlas, comel ni tapi tak betul dia dengan cara Rasulullah buat, tak jadi, tidak diterima itu juga sebaliknya amalan ni comel tapi niat tak betul tidak diterima jadi kerana itulah orang apabila bitch apa kau kagak apa tak, tak biasa sebut binaah ni apa sebut penambahan penambahan atau apa ni faed faed faed dia boleh apa penambahan pengurangan ni faed ni orang tidak berapa ni tak sangat kalau sebut pindahannya tak jadi eh supaya kita supaya kita kata kita buat masjid ni sudah dah. ok tak sehidat pelan setakat tu je comel dah kita main tamah buat selasar saya rasa tak sehidat tak luluhan kita begitu lebih kurang agama Allah buat comel dah kita main namah eh hak namah tu agama tak sehidat mudahnya di segi akal pun boleh di segi agama pun memang ada dalik kuat. karena tu tuan-tuan supaya kita kita manusia ni kita manusia ni comel dah Allah buat dah nyaman hari tamu demo tangis so kau belakang eh tadi orang bukan orang Tuhan buat dah tu tu orang baik gitu dah maknanya orang orang Allah sudah buat ni jangan enam cacat pula dah <laughs> yeah, jadi, karena tu kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah menghidayah. Hidayah ni maksudnya, hidayah. Kalau kita tak tahu? Biar kita tahu. Kalau kita tahu dah? Biar boleh kita boleh ikut. Insya Allah kita lah. Tapi benar ni ilmu yang berat. Amade. mana? Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Allahumma gi ayah orang itu belajar zaman kecil dulu sapa kesusah. Ayat ni ni ayah ngasih Ayat ngasih zaman dulu. Kalau baca dari kita kita dulu kita perlu baca ada macam kata tiad bukan. Kalau kuntum tuhhibun Allah pada biagi Allah tapi dia mau tutup dia mau baca tu ayah seleweng nak niak lain. Ayat ni, ni orang baca ni tomboy. Pun katakanlah Ya Muhammad. In kuntum. Kalus ngati. In kuntum tu'hibbunallah kalus ngati. Musahaya sungguh pada Allah. Fatta bi'aun. Kena ikut aku. Tak ada ikut yang lain. Yang mati ayat dah. Fatta Maka ikutlah aku. Allah s.a. kata gitu. Aku tu siapa Rasulullah? Yuhbibum Allah dan kamu akan Allah kasih jadi nak menuju jalan ke serga tak boleh ikut orang ikut orang, tak, ikut Rasulullah ataupun ikut orang ikut Rasulullah kalau kita ikut orang kita kata oh dia, si pula itu buat takkan dia tak ngerti Masalah kita tak tahu dia kita tak keti. tapi betul dengan Allah dan rasul ikut tak betul dengan Allah dan rasul tak sahih. Ah kan kita nak nak selakah lagi kalau kita ngaji sebab kita ngaji ni kita nak pegang bila kita nak pegang ni kita nak bawa ke akhirat. Kita kena pasti subuh. Subuh ni ada dak? Ada dan ada dak? Kalau tak ada dalil belah dulu kita kata gua kita tak jumpa dalil. Kalau ada dan ada ikut. Kalau tak ada dalil ok dulu tawakkul kita mari sebab tidak tidak tidak menjadi satu kesalahan kepada kita apabila kita tak ada dalil yang kukuh kita tak buat. Kita ok dulu. Apa panggil tawakkul? Ada dalil baru kita buat. Kalau kau panggil kita sangat kita panggil remak. Ha, mungkin sebab kita ni ilmu kita tidak sebanyak mana tetapi dalam setiap satu, satu amalan yang kita nak buat kita boleh tanya. Ada dalil okay. tak dalil? Kalau ada dalil kau pakat buah Kalau tak dalil apa semua. Ah ha, jadi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 سبحانك الله, بحمدك الله أعلم بحمدك لله. الله أعوذ بالله إلى الشيطان والعاصر إن الإنسانك في خصف إلا الذين آمنوا وتواصل الحق السلام عليكم ورحمة الله